«Тобто, махати смастою палицею і косити бабло? Ходімо в салон», – запропонував Геннадій, скоса поглянувши в бік дідуся, який уже вкотре проходив повз них, вигулюючи песика, «А то ми до базі куємося. Наша міліція нас уже давно не береже», – продовжив хлопець, коли вони перебралися в автівку і зачинили дверцята. «Це не новина». Я спостерігаю за блокпостами смердючок не один день. І ось який зробив висновки. Геннадій замовк. Він уважно поглянув на кожного. Великий добряк, Льонька, дивився прямо в очі. Іван міцно стис губи, в очах цікавість. Схоже, що Ген навагався перед тим, як заговорити. Друз'яки ви мої, сказав він, видихнувши. Я вважаю, що потрібно роздобути зброю, «І починати діяти, поки сепари не окупували повністю нашу територію», – Іван захліпав очима. «Тобто, – запитав він, – не можна сидіти, склавши руки, і чекати, поки хтось за нас прибере смердючок з влог постів», – продовжив Геннадій. «Самими спостереженнями зазвичай там стоять ненавчені сепари, їх небагато, і часто вони або п'яні, або накурені. З ними можна впоратися легко, коли є зброя. Головна перепона – професійний боєць, який стоїть віддалік і командує. Видно одразу військовий вишкіл. З ним впоратися буде складніше. «Ти ти так говориш, ніби ми вже погодилися», – запинаючись, розгублено сказав Іван, і ще швидше закліпав очима. «Або так, ніби ми озброєні до зубів вояки». – зауважив Льоня. – Ніхто з нас з трьох не служив в армії, тож навіть не знаємо, як поводитися зі зброєю. – То невелика проблема, – відповів йому Геннадій. – У кожного вдома є інтернет. Можна дізнатися все, що душа забажає. – А зброя? – У тебе є? – запитав Іван. – Нема, але можна добути. – Де? – в один голос спитали хлопці генника. Є одна ідея. – таємниче посміхнувся юнак, «Але спочатку я хочу почути, ви зі мною?» «Спочатку поділися своїми замислами», – сказав Іван. «Підтримую», – підняв руку вгору Льоня. «Ми їдемо до найближчого блокпосту. Куди?» «У село, до бабусиної тітки Дуні. Зупиняємося у неї на кілька днів. Щоб не привертати уваги, гостюємо, допомагаємо щось полагодити. Один з нас там не світиться» а йде на блокпост і вдає себе місцевого, який хоче записатися в ополчення, розповідає, як ненавидить укрів, правосяків і бандерівців. Його приймають, видають автомат. Вночі ми його забираємо разом із зброєю. Далі ноги в руки і подалі від того місця. Навчаємося стріляти із автівки, розстрілюємо якийсь блокпост». Льонька почухав потилицю, Іван дістав цигарку. «Не дими в машині», – попросив Генек. «Ти думаєш, так легко вбити людину?» – запитав Іван. «Одне діло – набити комусь пику, але вбити не кожен зможе. Особливо ти, Льончику, не зміг би?» «Я зараз не про це думаю», – відповів хлопець. «Продумаю план Генека. Ніби непоганий, але нам замало одного автомата. Потрібно в першу чергу зняти...» вояка. Дати по ньому першу чергу. В цей час смердючки встигнуть зорієнтуватися, хай би в якому стані вони були. Спрацює інстинкт самозбереження. Потрібно відкрити вогонь по них одночасно з двох боків. Згоден, зітхнув геник. Я про це не подумав. І що б я без тебе, Льончику, робив? Твій холодний розрахунок дуже доречний. Якщо вдасться здобути... Автомат таким чином, додав Іван, втім можна спробувати. І все-таки, хто буде стріляти? Включи мізки та подумай логічно, сказав Льоня. Якщо генник буде за кермом, а двом потрібно стріляти, то здгадайся з трьох разів, хто візьме в руки зброю. Не до жартів, відмахнувся від нього Іван. Давайте краще подумаємо, хто піде добувати автомат. Я, сказав генник. Ідея була моя, тож я й піду. От такої. Льоня ляснув долонями по колінах. Він піде. Приїхали до геника родичі без самого Генника. Я піду. Хлопці, я пас, підняв руки вгору Іван. Щось мені стрімно. А якщо дізнається, що не місцевий, що тоді гаплик? Хто не ризикує, той не п'є шампанське, усміхнувся Льоня. А хто п'є? Той ризикує бути отруєним, відповів у тон йому насуплений Іван. То, може, ти й стріляти побоїся, примружив очі Льоня. Спочатку давайте спробуємо дістати автомати, відповів він. Хлопці ще раз розібрали в деталях свій план і вирішили діяти найближчих вихідних. Розділ двадцять перший. Настя налила води в останню лунку з розсадою помідорів, Пішла в садок за хатою, сіла на лавку під вишнею. Тільки тут вона могла відпочити душею, милуючись весняними барвами. Під деревами зацвів синьокий барвінок, просталився килимком, радіє теплу. Пустун вітер бавився білою піною вишні, а теплий і вогкий дух порушеної пухої землі приємно лоскотав жінці обличчя. Настя вдихнула весняне повітря на повні груди, нестерпно солодко пахли дерева облиті цвітом. Легкий подих вітру, і на соковиті листочки барвінку вже спадають легкими хмаринками пелюстки. У будинку віло тишею та сумом, по кутках дрімала темряве, і все в кімнаті Насті вперше здалося сірим і незатишним. Вона сіла на дивану, гляділася, всі речі на своїх місцях, усе так, як було при мамі, біля порога її капці, подаровані Настею на день народження. Ніби мама щойно взула калоші і вийшла на город або посидіти з сусідкою на вулиці біля паркану. На краєчку дивана мамина квітчаста хустка. Настя взяла її, вдихнула запах, хустинка ще берегла мамин аромат і так стало сумно без мани. Жінка відчула себе по-дитячому беззахисною та покинутою. Разом із мамою з її життя зникло щось світле, життя стверджуючи, тепле. Тривожне почуття неминучості шаленою хвилою накотило зненацька, готове роздушити в ній останню краплинку надії. Батусю! Настя вткнулася обличчям у хустинку І біль, який давно накопичувався в душі Перейшов усі межі І полився невтішними сльозами Моя мамочка, де ти? Мені погано без тебе скиглила Побитим собакою Чому ти не сказала мені, що поїдеш? Я б тебе від себе не відпустила Настя довго плакала Здавалося, з її життя зникло найсвітліше, залишивши сіре, невідоме, невизначене і жахливе. Її душив біль втрати єдиної людини, який вона могла в хвилину щастя або найбільшого душевного неспокою розкрити всю себе і знайти підтримку, почути відок своїх почуттів. Батусю, моя хороша, Півголоса говорила жінка через сльози. «Якби ти знала, як мені тяжко!» Іванна нарешті помирилася з генником, але ж я бачу, що у них напружені стосунки. Якби ти, матусю, була поруч, було б усе інакше. Свекруха мене почала недолюблювати, можливо, навіть і зневажати, а я... Я не можу спокійно слухати... Як вона радіє перемогам сепаратистів? Мамо, ти навіть не уявляєш, що у нас коїться. Світ перевернувся до гори дригом. Йде антитерористична операція. Гинуть молоді хлопці. А навколо мене стільки бидла, яке радіє з їхніх смертей, обзиваючи справжні героїв укропами, нациками, фашистами. У мене вже серце тліє від болю. Мамо, ти мене розумієш? Я знаю, що так само, бо ти сама, мати, у тебе чуйне вразливе і добре серце. Якби ти була тут, ти плакала б за кожним загиблим юнаком, як за своїм сином. Мамо, так тяжко без тебе, Настя.